بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سوره المعارج نويت سائلين الايه 44 انا اسمع منزلي من سبحانه وتعالى سال سائل بيعذاب واقع ameuliza muulizaji kuhusu adhabu itakayotokea siku ya kiyama lilkafirina adhabu ambayo imeshapangwa kwa ajili ya makafiri ambayo laisalahuda pei hai nadhabu hiyo wa kuiondoa au ku cancel minallahi hiyo ni adhabu itakayotokea Mwenyezi Mungu mahariji mwenye vipandizo Aleeka vipandizo vya mbinguni ambavyo hupandia malaika zake Sio wanapandia yeye Mwenyezi bibandeo hivyo kaviega mneno kwa ajili ya malaika kupandia mbinguni. malaika tu wanapandia katika pandizo hivyo malaika wa na pamoja na jibrili mkubwa wao ilahi kufuatia amri zake mnenzengo fi yaumin aitafanyika kazi hiyo kwa ukamilifu rasmi katika siku ambayo siku yenyewe hiyo kwa uzito wake mekeda alfa sana. ina ukubwa wa uzito wa miaka 50000 Fasubiru sabura njamila Umiliya uhumilifu mzuri usiwa na mpapatiko Innaum hakika ya hawa makafiri Ya raunahu baida Wayanayona hii siku ya kuyama kubayiko mbali Lakini ilivyo wanarahubaida baida Sisi niyona hii kukarikuno Ya umatakunu sama ukalmuhli Siku itakeogeuka mbingu ikawakaan moshitu Aumvuke watakuwa jibalu na yakafanyika majabali kama pamba iliyosagwa wala yasal hamimun hamima siku ambayo hatapata nafasi kuuliza mpenzi yote kumuuliza mpenzi wake Mbona sijaona kaka fulani mbona sijamuona ndugu fulani hakuna nafasi hiyo yubasarunahu watakuwakiwaona hivi hivi kwa macho lakini hakuna atakayemtafuta mwanziwe ya hali au kumsaidia Yawadul mujrimu atatamani kafiri siku hiyo lau yaftadi min adhabi yawmeidhin ili apate fursa ajigombowe na adhabu ya siku hiyo bibanihi kwa kutoa wanawe atakuwa tayari kuwatoa wale wanawe walio kuwa kiwapenda sana wanawe walio akiwapenda kiwapenda sana na akiwapigania kwa nguvu zote na komandi zake zote siku hiyo atakuwa tayari kuwatoa ili apate kunusurika yeye na adhabu ya Mwenyezi wa sahibatihi atakuwa tayari kujigomboa kwa kumtoa mkewe. wao na ndugu yake mpenzi Wafasilatihi na mjukuu wake aliyetuui yule ambaye anapotokeza yeye akitoka safarini mjukuu huyo hukimbilia babu babo babu basi yeye kwa upenzi wake kwa utukufu siku hiyo pamoja na upenzi wake huwa alikuwa akimpenda mwanawe Ata mjukuu wake huyo atakuwa tayari kumtoa ili aweze kunusurika yeye Waman man fi al-ardhi jami'an bal sihibatu atakuwa tayari kujigomboa kwa kuwatoa walemungu wote wote vitu vyote walemungu vyote na viumbu vyote walemungu wote awatoe yeye asalimike thumma yunji kishomokoa qala haqiqa innaha la adabu hiya ya siku hiyo ni moto mkali Nazaa li moto niko ovyo ngozi taduuman adbara watawala. utakuwa ukimwita kila ambaye ameipa mgongo imani na kazikataa amri za Mwenyezi Wajama wa jama akashughulika yeye na kukusanya tu mapato ya dunia na kurimbikiza. inal insana khulika halwa mwenyezi anasema hakika mwanadamu kaumbika dhaifu idha masahu sharu jazwaa inapomfika shida kidogo hufazaika hubabaika afahamike shari kidogo tu wa msahuo khairu manua na anapofika na khairi anakuwa bahili hata fikiri hiyo imifika na mwenzake ilal musalli isipokuwa wacha Mungu wani wacha wa Mungu wani kusali wa sala hawa wao wa hawaoni wa kipato kuwa ni muhimu Hawaoni kuwa utajiri kwani muhimu wala Hawa hawani kuwa kwa ni kwani hasara kwa kutoa kwa usasara alladhina wasali ji ambao hum ala salatihim wow, zao na salzawna kuzitekeleza. kutakileza waladhina fi haku hakumalum ambao katika mali zao kuna kitengo maalumu wamekiweka lisaili wal mahrum kwa ajili ya waombaji na waliokuwa ni dhaiful hali waladhina yusadikuna yawm ad wasaliji ambao wanaisadiki siku ya malipo waladhina hum min adhab rabbihim yashkuna wasaliji ambao adhabu ya malao wanaogopa in adhab rabbiika ghayr ghairu kwa Kwani adhabu ya malao wako siye kuaminika waladhina hum lifuruujihim haafidhun wasaliji ambao miliyao wanaihifadhi hawaitumii katika njia za haramu zina ni atumangeneo illa ala azwajihim isfukwa kwa wake ume kwa umezao na waume kwa wake zao au ma malakat aymanum aw ana wastumia mliao hiyo katika wakati kazwa leo fa innahum ghayru malumin hao kwa hilo si menyekulaumiwa famanibitaka wa raa dhalik lakini watili ya tume tumize hayo faula laaduna basi hao watakuwa ndio wale mipaka na watadhibiwa wa muungu ambao wasaliji ambao alladhina humli amanatihim waadhim raun zao na ahadi wanazichunga waladhina hum humu shahadatihim qaimun Wasaliji ambao shahada zao wanazisimamia vizuri walldhina huma la salatihim yuhafidhun wasadrijambao salazao wanazichunga wa kuzitekeleza ndani ya nyaktizake na kuanguzwa na msumna zake na kuanguzwa na zake ulaika fi jannati mukramun hawa mwenyezi Mungu anasema ndio katika watu ambao katika pepo wataheshimika Famali ladhina kafaru qabla nini makafiri mbele yako kukimbilia kule kule kwa kukimbilia kwa ajili ya kufanya kejeli jeuri ghasi ya kukuhashe na kukufanya zogo ili kuacha wanya waamini wa wanaokuamini wa wewe kitu gani haaniliamini waanishi mali hizi wanakuzunguka kuliani na kushotoni ayatamao kullu mrihim minhum ayut wanatamania kwamba kila mmoja katika kawa ataingizwa katika pepo ya neema kala sahau hilo kalla nawasahau hilo maada ya kwamba wao ni makafiri pepo iko mbadinao inna khalaqnahum mima ya'lamun ya sisi tumiwaumba kutokana na kitu ambacho wanakijua min nutfatin amshaajin mimma niyumda fala aqsimu birabbil mashariqi wa wal maghrib Naapa na Mola Bwana mlezi muumba muongozi wa mashariki na magharibi inna la na hakika sisi ni maweza, ala anubaddila khairan minuhum, wa kuweza kuwabadilisha zawadi wengine waliobora kuliko wao wa manahanu bimasbuqin na sisi si wenye kushindwa kufanya tunalitakalo fadharuh kwa hivyo wa waachilie mbali muhammed wa chilimbali yakhozu wayalabu kwa pompazike na wacheze wacheze cheze hivyo pompazike pompazike ka hivyo hatta ila koyo maumul wa wadun mpaka pale watakapokutana na ile siku ambayo wanalikiwa yawma yachrujun min al siku ambayo watatoka kutoka makaburini sira haraka ka'annahum ila nusbin yufudun kama kwamba wao wanakimbilia soko wa wanaskimbilia bizaa sokoni. watatoka wakimbilia uwanja wa, wa mashari kama wanavyokimbilia alipokuwa wa kikimbilia bizaa sokoni kanham ila, ila nusubi khashiatan absaruhum hali ya unyonge macho yao Tarhakuhum dhilla watagubikwa na unyonge na usonanefu thalik al yawm نهي هو بس ديو ليه سكوباي اللي صدق الله العظيم